Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Частина друга. Розділ сімнадцятий. Один. У супермаркеті Шопуелл, де традиційно відбувалися збори, Євка промовляла до великого зібрання тих, які називали тепер наше місце домом. Промова не забрала в неї багато часу, загалом вона звелася до одного. Вибір належить їм. Якщо ви залишитесь тут, усі жінки від Дулінгу до Маракешу опиняться в цьому світі, у тих місцях, де вони поснули. Вільні все почати знову. Вільні виховувати своїх дітей так, як самі бажають. Вільні жити в мирі. Це гарна справа. Тобто такою вона здається мені. Але ви можете і піти звідси. Якщо ви це зробите, всі жінки прокинуться там, де вони поснули, у чоловічому світі. Але піти ви мусите всі. Хто ви така? Міцно обіймаючи Мікейлу, запитала Дженні Скотт з Євкою через плече своєї дочки. Хто дав вам таку владу? Євка усміхнулася. Зелене сяй воширяло навкруг неї. Я просто стара жінка, яка наразі має молодий вигляд. І я не маю жодної влади. Як той лис, я лише посланниця. Це ви, всі ви, маєте владу. — Ну, — сказала Бланш Макентай, — треба це обговорити, як колегія присяжних, бо, я гадаю, ми не ми є. — Так, — сказала Лайла, — але не тут. Два Зібрати мешканок Нового Світу вдалося вже під полудень. Треба було послати кур'єрок в усі кінці міста, щоб покликати тих жінок, які не були в супермаркеті. Полишивши головну вулицю, вони мовчазною колоною пішли вгору по дорозі Круглявий пагорб. Бланш Макентай не здужала на ноги, тож Мері Пак везла її у гольфкарі. Бланш, тримаючи на руках Енді Джонса, закутаного у блакитну ковдру сироту, розповіла йому дуже коротку казку. Жив був один маленький хлопчик, який ходив і там, і сям, і всі пані у тій місцині його любили. Всюди пробивалися паростки зелені, було прохолодно, але на порозі вже стояла весна. Вони майже втрапили в ту пору, яка була в Старому світі, коли вони його покинули. Ця думка здивувала Бланш. За її відчуттями проминув набагато довший період часу. Коли вони полишили дорогу і рушили крізь ліс, обсадженою нетлями стежкою, з'явився лис, щоб вести їх решту шляху. 3. Щойно Євчині умови були доведені до відома тих, хто ще потребував роз'яснення, на молочний ящик стала Мікейла Коц і, прибравши на себе функції репортерки, може в останнє, може ні, розповіла їм про все, що відбувалося в тому світі. Доктор Норкрос переконав бойовиків, і вони зупинилися, сказала вона. Дехто з чоловіків віддав своє життя до того, як запанував здоровий глузд. «Хто загинув?» – крикнула одна жінка. «Прошу, скажіть, що мій Міка не був із ними!» «А як щодо Лоренца Гікса?» – спитала інша. Ширилося галботіння до голосів. Лайла підняла руки. «Пані, пані!» «Я ніяка не пані!» – гукнула колишня утримувана на ім'я Фріда Елкінс. «Говоріть за себе, шерифе!» «Я не можу сказати вам, хто загинув», – заговорила знову Мікейла. «Тому що більшу частину битви я просиділа у в'язниці. Я знаю, що загинув Гарт Флікінджер і...» Вона ледь не назвала Баррі Голдена, та помітила, як уважно дивляться на неї його дружина і живі дочки, і відчула розпач. «І це, мабуть, усе, що я знаю. Але я можу сказати вам, що з усіма хлопчиками в Дулінгу і більшими і немовлятами все гаразд, бажаючи всім своїм серцем, щоб це було правдою». Аудиторія вибухнула радісними вигуками і аплодисментами. Коли Мікейла закінчила, її місце зайняла Дженні Скотс і пояснила, що всі, в свою чергу отримають можливість оголосити про свій вибір. «Щодо мене, – сказала вона, – я з деяким жалем голосую за повернення. Тут значно краще місце за те, з якого ми прийшли, і я вважаю тут безмежні можливості. Без чоловіків ми залагоджуємо справи по справедливості і без зайвого шарварку. Ми розподіляємо ресурси з меншими суперечками. Що стосується насильства, то воно вельми рідко траплялося серед мешканок нашої громади. Все життя мене дратували жінки, але вони не до порівняння з чоловіками. Про парадокс із особистої біографії, про те, що її бідний вибитий з життя тим раннім інфарктом Арчі був несперечливим, розсудливим чоловіком, вона не похопилася і словом. Винятки наразі не були доречними. Доречною була загальна справа. Доречною була історія. Якщо колись риси її обличчя були просто сухорлявими, то тепер вони стали випаленими до кісток. Глибоко занурені в очниці очі сяїли не тутешньо. Мікейлу вразило, що її мати, хай би як прямо вона не стояла і ясно промовляла, дуже хвора. «Тобі потрібен лікар, мамо!» «І все-таки, – продовжувала Дженіс, – я вважаю, що маю моральний обов'язок перед лікарем Норкросом повернутися. Він ризикував власним життям, і інші ризикували своїми життями заради тих жінок у в'язниці у такий час, коли, боюся, мало хто наважився б». У зв'язку з цим хочу довести до відома жінок, які були утримуваними у в'язниці. Я зроблю все, що тільки зможу, аби ваші вироки були пом'якшені чи щонайменше скорочені. А якщо ви захочете чкурнути світ за очі, я повідомлю відповідні інстанції в Чарлстоні і Вілінгу, що, на мою думку, ви загинули під час атаки. Колишні арештантки вийшли наперед тісною групою. Їх було менше, ніж ще сьогодні вранці. Серед інших Кіті МакДевід зникла безслідно, якщо не рахувати короткого тріпотіння нетлів. Уже не залишилося сумнівів, що це означало ці жінки померли в обох світах, чоловіки їх убили. Та, попри все, кожна з арештанток проголосувала за повернення це могло б здивувати чоловіка, але не здивувало директорку Джені Скоттс, яка знала промовистий статистичний факт. Коли жінки тікають із в'язниці, їх ловлять майже негайно. Тому що зазвичай вони не біжать світ за очі, як це притаманно чоловікам. Жінки роблять ніщо інше, як йдуть додому. Кого першими згадували колишні утримання, які говорили на цих останніх зборах, так це своїх дітей чоловічої статі у тому іншому світі. Наприклад, Сілія Фрода. Вона сказала, що хлопчикам Нель Сігер потрібна материнська турбота. І навіть якщо сама Сілія знову повернеться в камеру, Ними могла б опікуватися сестра Нел. Але який пожиток від сестри Нел, якщо вона спить, правда ж? Клодія заговорила, опустивши очі в землю і так ніякого, що жінки гукали, просячи її повторити. «Я не хочу нікого утримувати», – повторила вона. «Я піду за більшістю». Пані першого четверга також проголосували за повернення. «Тут краще», – сказала Гейл, говорячи за всіх. Щодо цього Дженіс правду каже, але просто це не наше місце, воно не тут. І хто зна, може те, що оце там трапилося, зробить те місце кращим? Мікейлі подумалося, що вона либонь має рацію, але ймовірно лише в короткій перспективі. Чоловіки досить часто обіцяють більше ніколи не піднімати руки на дружину або дітей, але здатні дотримуватися своїх обіцянок якийсь місяць чи два, якщо взагалі дотримуються. Знову повертається лють, наче рецидивні напади малярії. Чому б тепер це мусило змінитися? Широкі, прохолодні повії вітру брижили високу траву. Гуси клинами поверталися з безлюдного півня, перетинаючи сині склепіння над гуртом жінок. Відчуття, як на похороні, подумала Мері Пак. Таке не уникне, як сама смерть. Достатньо сліпуче, щоб обпалювало очі. Достатньо холодне, щоб шукати собі і светр, і куртку але вкриватися сиротами з голови до ніг. Коли надійшла її черга, вона сказала, «Я хочу дізнатися, що це за відчуття бути по-справжньому закоханою в хлопця». Це зізнання, напевно, розбило б серце Джареду Норкросу, якби він був присутній там і його почув. «Я знаю, що світ легший для чоловіків, і це паскудство, і це махлярство, але я хочу прожити нормальне життя, про яке завжди мріяла». І, може, це егоїзм, але це те, чого я хочу, окей? Може, я навіть хочу народити дитину. І, ну, це все». Ці її останні слова вилилися з рюмсання, і Мері зійшла з ящика, відмахуючись від жінок, які намагалися її втішати. Магда Дубчик сказала, що, звісно ж, вона мусить повертатися назад. «Я потрібна Антону». Її усмішка була жахливою у своїй невинності. Євка побачила цю усмішку, і в неї стиснулося серце. Звіддалі кількох ярдів, чешучи спину об дубовий корч, лис придивлявся до блакитного згортка, що вмістив у собі малюка Енді Джонса, залишеного в задньому кошику гольфкара. Дитина міцно спала, бездоглядна. Ось вона, мрія-мрій. Забудьмо про курей, забудьмо нахер про цілий курник, забудьмо всі курники, які лише ніснували. Найсолодше за всі смаколики, людське немовля. Чи він наважиться? Шкода, ні. Він міг тільки фантазувати. Але ж ой, яка смачна фантазія. Рожева ароматна плоть, як масло. Одна жінка говорила про свого чоловіка. Він чудовий хлоп, справді, справді, всі турботи порівну, підтримував її у всьому і таке інше. Інша розказала про свого партнера-пісняра. Він аж ніяк не був схожим на «Чоловіка свято», але між ними був такий особливий зв'язок, налаштованість в одній тональності. Дехто просто сумував за домом. Керол Лейтон, викладачка предмету «Громадянська освіта» у старшій школі, сказала, що їй хочеться їсти незачерствілі кіткат, сидіти в домашньому кріслі, дивитися кіно по Нетфліксу і гладити свою кицьку. Мій досвід з чоловіками був на сто відсотків паскудним, але я не так скроєна, щоб починати все з початку в новому світі. Може, для такої долі я просто боягузка, але не вмію прикидатися. Вона не була самотньою у прагненні банального затишку, що залишився в старому світі. Утім, переважно їх тягнуло назад до синів. Почати все з нуля в цьому світі для кожної жінки означало розпрощатися навіки зі своїми дорогоцінними синами. І це було для них нестерпним. Від цього Євці і теж млоїло серце. Сини вбивають синів. Сини вбивають дочок. Сини залишають зброю на видноті, де її можуть знайти інші сини і випадково вбити себе або своїх сестер. Сини випалюють ліси і сини скидають хімікати на землю, щойно відвернуться інспектори агенції захисту довкілля. Сини не телефонують на день народження. Сини не люблять ділитися. Сини б'ють дітей і душать подружок. Сини розуміють, що вони більші, і ніколи про це не забувають. Синам байдуже який світ вони залишають своїм синам або дочкам, хоча вони запевняють, що не байдуже, коли надходить час болотуватися на якусь посаду. Змія блискотливо зіслизнула вниз по дереву і обернулася чорнотою, повиснувши перед Євкою. «Я бачила, що ти зробила». Сказала її Євка, «Я бачила, як ти відволікла увагу Джинет, і я ненавиджу тебе за це». Змія нічого не сказала у відповідь. Змії не мають потреби виправдовувати свою поведінку. Елейн Натінг стояла разом зі своєю дочкою, але насправді вона була тут практично відсутня. Подумки, вона досі бачила мокрі очі тієї мертвої жінки. Вони були майже золотими, ті очі. І дуже глибокими. Вираз їхній не був злим, просто наполегливим. Лейн не могла зректися тих очей. «Сина», – сказала та жінка, – «я маю сина». «Ілейн», – покликали її. Надійшов час її рішення. «Я маю справи, які треба зробити», – сказала Ілейн. Вона обхопила рукою Нану за плечі. «І моя донька любить свого батька». Нана обняла її навзаєм. «Лайло», – запитала Дженіс, – «як щодо тебе?» Усі обернулися до неї, і Лайла зрозуміла, що могла б відмовити їх від цього, як би схотіла. Вона могла довести безпечність цього нового світу і знищити старий. Вистачило б якихось кількох слів. Вона могла сказати «Я люблю вас усіх, і я люблю те, що ми тут створили. Не втрачаймо його». Вона могла сказати «Я готова втратити свого чоловіка, не важить, яким героїчним він там намагався бути, але я не хочу втрачати цього». Вона могла сказати, «Ви ніколи не зможете стати такими, якими були, тими жінками, на яких вони очікують, бо душею ви завжди будете тут, де ви були насправді вільними. Ви завжди нестимете наше місце в собі і цим їх пантеличитимете. Хоча насправді, коли це жінки не пантеличили чоловіків, вони та магія, про яку мріють чоловіки, і подеколи їхні мрії стають кошмарами. Велична синь небес вицвітала, останні смуги світла ставали магнієвими пломінчиками над пагорбами. Євка дивилася на Лайлу, знаючи все, що в ній нуртує. «Йо, – сказала Лайла, – йо, вертаємося назад і приведемо тих порубків у форму». Жінки аплодували. Євка плакала. 4. Парами відходили вони немов із ковчега, що пристав до Рарату. Бланш і малюк Енді, Клодія і Сілія, Елейн і Нана, місіс Ренсом і платина Елвей. Вони йшли, обережно переступаючи через велетенський горб покрученого коріння. І далі в глибоку ніч у середині дерева. У проміжку ще мерехтіло розсіяне світло, немов його джерело було десь за рогом. Але за рогом чого? Воно поглиблювало тіні, нічого не виявляючи очам. Кожна мандрівниця потім могла згадати лише гул і відчуття тепла. Всередині того слабенького світленого проходу лунко похрустувало, щось лоскотало шкіру, ніби нетлі доторками своїх крилиць. А потім вони прокинулися по той бік дерева. У світі чоловіків, де їхні кокони розплилися, але без жодних нетлів. Не було їх цього разу. Магда Дубчик сіла в ліжку у шпиталі, куди поліціянти доправили її тіло після того, як знайшли сплячою вдома поряд з трупом свого сина. Вона змахнула собі з очей павутиння, ошелешено дивлячись, як ціла палата жінок встає з ліжок, розриваючи на собі кокони в оргії воскресіння. П'ять Лайла дивилася, як дерево скидає з себе блискучі листя. немов плаче. Листя сіялося на землю, влягаючись сяйливими курганами. Спадали вервечки моху, зісковзуючи з гілок. Вона побачила, як папуга його чудесні зелені крила були перевиті срібними смугами, здіймається з дерева і спурхує в небо. Побачила, як він пірнає просто в темряву і перестає існувати. Крапчасті завитки, не так уже й не схожі на ту голландщину в'язів, про яку її попереджав Антон, зненацька поширилася по корінню дерева, у повітрі повис якийсь хворобливий запах, неначе гниття. Вона зрозуміла, що дерево заражене паразитами, щось пожирає його зсередини, тим часом як ззовні, воно вже померло. «Побачимося на тому боці, міс Норкрос», – махнула їй рукою Мері, тримаючи іншою за руку Моллі. «Ти можеш називати мене Лайлою», – сказала Лайла, але Мері вже пройшла. Слідом за ними подріботів лис. Наприкінці залишилися Дженіс, Мікейла, Лайла… І тіло Джинет. Дженіс принесла з гольфкару лопату. Могила, яку вони викопали, була лише три фути завглибшки. Але Лайла не думала, що це має якесь значення. Цього світу не існуватиме після того, як вони його покинуть. Тут не буде тварин, які могли б дістатися до тіла. Вони загурнули Джинету кілька пальт і накрили її обличчя запасною дитячою ковдрою. «Це був нещасний випадок», – сказала Дженіс. Лайла нахилилася, підібрала жменьку землі і кинула її на закутану фігуру в ямі. Копи завжди так кажуть, коли застрелять якогось бідного чорного чоловіка або жінку, або дитину. У неї був пістолет. Вона не мала наміру ним скористатися. Вона прийшла рятувати дерево. «Я знаю», – сказала Дженіс. Вона поплескала Лайлу по плечі. «Але ти тоді не знала». «Не забувай про це!» Одна з товстих гілок дерева застогнала і тріснула, обвалившись на землю з вибухом листя. «Я б усе віддала, щоб цього не сталося», – промовила Лайла. Вона не плакала. Наразі сльози були для неї недоступними. «Я б душу свою віддала!» «Гадаю, вже час іти», – сказала Мікейла. «Поки ми ще можемо!» Вона взяла за руку матір і потягнула її в дерево. Шість. На лічені хвилини Лайла залишилася єдиною жінкою у нашому місці. Втім, вона не замислювалася про цю дивину вона вирішила бути практичною просто з цього моменту. Лайла зосередилася на землі, на лопаті, на засипанні могили. Тільки коли роботу було закінчено, вона увійшла у темряву дерева і пройшла наскрізь, пішла, не озирнувшись назад. Зробивши це, відчувала Лайла, вона розбила б своє крихке серце. Кінець частини другої